«Не суди, то сам не будеш осуджений», – так гласить біблійна мудрість, – мовила Марія і пішла до метро. Лиця на ескалаторі пливли і зливалися докупи в строкатий потік. Від метро до будинку йшла пішки. В повітрі вже пахло ранньою весною. В парку заливалися шпаки – той спів роз'ятрив їй серце, пригадала, як слухала їх у двох із Василем. Повернула на Липову алею, що вела до будинку, в якому віднині жила. В квартирі тхнуло фарбою нових меблів килимів. Вона роздяглася, відчинила балконні двері і задивилася на величезну лавську дзвіницю – що зіймалася у вечорове небо і розсівала тихе, лагідне світло. З балкону зайшла до спальні, розкішної, сліпучо-білої і золотою ліпкою, перевела погляд на широке ліжко і позаткувала до дверей. Невже віднині вона спатиме на ньому з Володимиром? Як подолати їй відразу до нього? Де взяти хоча б крихітку тепла і симпатії? Опустилася на крісло в просторому холі і прикрила повіками очі. Володимир зайшов з оберемком трояд. Поклав їх Марії до ніг, а сам опустився на коліна і торкнувся рукою її плеча. «Чому ти втекла? Ти що, не бачила мене в машині?» «Бачила», – сказала, відчуваючи нестерпну муку від його дотику. Вона зіщулилася, і Володимир спішно забрав свою руку з її плеча. «Я тебе просила». Не зустрічати мене державною волгою. Але вона належить батькові для сімейного користування. Це входить у число тих привілеїв, які має він і інші члени уряду. Хорошо, я тебе зустрічатиму своєю. Помовчали. Володимир підвівся і закрокував по кімнаті. Ресторан уже замовлено на два зали. «Для чого?» – Марія дивилася кудись повз Володимира. «Я ж тебе просила зробити це скромно і непомітно». «Батьків не переконаєш. Вони і слухати не хочуть про скромне весілля». Кажуть, єдиний син і без весілля одружується. Володимир пожував губу. Мені теж не хочеться ні ресторану, ні гостей. Марія різко підвелася і підійшла до вікна. Володимир став поруч і подивився туди, куди дивилася і вона – на лавську дзвіницю, що сяяла золотом на тлі вечорового неба. Хотів був пригорнути її, поцілувати, але Марія звільнилася із його обіймів і сказала: Дай мені звикнути до всього. І ще одне прізвище я залишаю своє. Добре, добре нас багато попереду днів і ночей. Він погамував роздратування і відійшов. Я піду спати в сусідню кімнату. Марія роздяглася і лягла. Широке ліжко чимось нагадало їй дорогу гробницю, яку хотілося залишити якнайшвидше. В цьому вона була переконана, Нехай лише перебреде смугу ганьби і гіркоти. Сон знеміг її не відразу. Довго дивилася у стемнілий прямокутник вікна, довго хиталося в нім веселе усміхнене лице. Не чула, як Володимир тихо зайшов до спальні, сів на край ліжка и вдивлявся у ее вродливого лице. «Ничего», — вызвался сам до себя, — «еще так не было, чтобы я чего-то не добился. Ты еще будешь сходить за мной с ума? Это мой каприз. Я так хочу». Пишел на кухню, дистал с холодильника пляшку коньяку, Налив собі чарку. Відчув легке сп'яніння. Зайшов до кімнати і підняв телефонну трубку. Коліщатко тихо оберталося під його пальцями. У слухавці озвався голос. «Это я», – приглушено мовив Заброда. «Ти звіні, но она что-то меня не возбуждаєт. «Ти не знаєш, почому?» «Може, я того?» Слухав голос по той бік Дніпра, що м'яко жабонів у слухавці, і стиха підсміювався. «Давай, провірім. Я їду. Володимир залишив квартиру, зупинив таксі і невдовзі натиск кнопку знайомих дверей на другому поверсі. Він згріб Олену в свої обійми, щойно переступив поріг. «І ніколи ця красуня не розхвилює тебе», – розпалена пристрастю і пестощами досвідченого залицяльника, думала Олена. «Будеш клекотіти у кратері кохання лише зі мною. Для тебе вона вмерла, не народившись. Ти не матимеш із нею жодної ночі». Я перетворю цей шлюб у фарс, веселий анекдот, поки він і не розпадеться, бо я ненавиджу її вроду, її душу. Ненавиджу твою всесильність, твій каприз і порочне бажання мати все, на чому лише зупиниться твоє око. «Ти збагнеш, що всесильною є я». Лише я вирішую і диктую, бо я понад грошима і посадами. Володимир не здогадувався про той мовчазний монолог. Худенька, непоказна Олена здавалася богинею кохання. Він шаленів коло неї довгу передвесняну ніч і волів, щоб вона не минала. Весілля було у розкішному ресторані. Навколо довгого столу ходив Тамада з догідливою посмішкою, заглядав у листок і урочисто називав прізвища тих, хто значився у списку. По колу передавали мікрофон, лунали тости. Марія наполохано дивилася на цей пишний спектакль, у якому їй була визначена одна з головних ролей, але без слів. У сусідній залі лунав сміх, веселі голоси. Там зібралася молодь. Її батьки сиротливо сиділи в кінці столу і почували себе зайвими. Серед цих пишних дам і розкутих чоловіків з виразом веселої вседозволеності на лицях. Це все це тузи, шепнув її Володимир. Мене сьогодні вітав сам. Він підняв догори вказівний палець і додав з награною байдужістю. Вони з моїм старим душа в душу. Він непоганий, дядько. Часто зі мною в більярд грає. Сказав, що привітає нас подарунком, бо на весілля не може піти. Знаєш, висока посада. Батько сказав, що вони зберуться у вузькому колі дома. Марія помітила Олену, що зайшла до зали і розіралася. Прийшла моя подруга. Подімо я вас познайомлю». Володимир вдав байдужість і підвівся. Він потис Оленину невеличку руку і силовано посміхнувся. «Чув, чув про вас!» Олена примружила свої невиразні оченята, обвела поглядом пишне застілля, що все більше і більше нагадувало штормову хвилю, і на її обличчі з'явилася і погасла таємнича усмішка. Шеф наказав їй поспостерігати зблизька за цією пишною, високопоставленою публікою. Чи немає серед них прихованих націоналістів? Чи не звив хтось вороже гніздечко на високому дереві? Вона мусить попрацювати над ними зблизька хоча робить це й на відстані. Тут, як ніде інде, має бути повний порядок. Я пропоную вам сісти в залі, де зібралася молодь. Там веселіше. Володимир взяв її під лікоть і повів. Ну, ти рад? Ледь чутно запитала Олена. Вроді би да. Щито хиша взлетела из его уст. Він спрагло облызал их. Ничего в мире недоступного нет. Він схлился и шепнул ей у самисенькое в ухо. От тебя идет какая-то страшная эротическая сила. Уединиться бы где-то с тобой. Взял за локоть и меня разрывает. Олена нічого не відповіла. Лише гаряче дихнула йому в лице. Володимира неначе обдало полум'ям. Повернувся до Марії почервонілий і збуджений. Весілля набирала усе більшої температури. Неначе впала якась завіса, що змушувала частину гостей ховатися за неї і триматися, як на черговому з'їзді. Марії ще більше хотілося залишити цю залу, де все нагадувало їй бездарну трагікомедію. Вона перечіпалася поглядом за кожного, хто виголошував тост, але слова пливли повз її слух і свідомість. Офіціантки снували з повними пляшками до зали і виносили порожні. Враження було таке, що тут випробували усі існуючі в сучасному світі спиртні напої, знали толк в них і не знали міри. Нечаї вражено спостерігали за тим розкутим застіллям, а потім вийшли до вестибюлю. «Якби ми так пили, – шепнув Михайло Пилипович дружині на вухо, то хто б виконував ті п'ятирічні плани, про які вони стільки балакають? «А що їм робити?» – так само тихо відказала Софія. «Вони ж керують, – трясться їхній матері. В них мозолі на руках от тих чарок і на язиках от балачок». Нечай спохмурнів, Викотив хмару зневаги на це галасливе застілля і зітхнув. Ти коли-небудь у своєму житті бачила такі наїдки, як на цьому довгому столі? Тільки манни небесної немає. А таких князьків від столиці до районів тисячі. Ракова пухлина суспільства. Дружина перелякано цикнула на нього і не мовк. Із зали донісся густий соковитий бас. Михайло Пилипович зиркнув у відчинені двері і побачив невисокого лисуватого чоловічка, що тулив до рота мікрофона, неначе збирався його ковтнути. Товаріші. Він зробив паузу, чекаючи, поки ця розперезана публіка втыхне. «Здесь много было сказано хороших слов нашим молодожонам, но...» Він знову зробив паузу. У меня свой тост, и я предлагаю выпить за это стоя.